Відпочинок – мрія поета. От і ще б ти була зі мною. У ваші санаторії з коханками не пускають. Фу, яка проза! Хто тобі пропонує місце коханки? Моє серце, рука, квартира і усе інше вільне. Паспорт чистий. Давай облишимо цю тему. Ну, що там у тебе в торбі? Соня, ти стаєш нарешті практичною жінкою. Вчишся жити. Не називай мене Сонею. Я тобі не магнітофон. Ги-ги, заїржав Чареватько. Так, ти телевізор. До речі, в тебе що, немає телевізора? Як бачиш... А як же ти без нього живеш? А це що, хліб, вода, що без нього жити не можна? В всякому разі, це річ першої необхідності. Судячи з полиць магазинів, цього не скажеш. Які питання, Соня? Я тобі дістану, який хочеш. Ну, давай, діставай. А ще не погано було б якогось стола і пару стільців, а то прийдеш, а тобі сісти ніде. Нічого, я біля тебе на канапі сяду, і ляжу. Розмріявся, я тобі ляжу. Наливай вже. Чараватько миттю налив по черці коньяку. Попотякавши про все, про те, пішов. Від коньяку в голові приємно гуло. Софія налила собі з недопитої пляшки ще черчину і перехилила. Стало зовсім весело. Обняла донечку. Наталочка запитала: "Мамусю, а ти тепер будеш як татко?" "Як татко? Це як, донечко?" Ну П'яна і рум'яна. Софія спаленіла. Оце дожилася, як татко. Заховала коньяк подалі від гріха, ще тільки як татко, бракувало. Заходилася прасувати одяг на завтра, як-не як свято. Після урочистої лінійки на честь Дня Знань Софію викликав гарматний. Вітаю із святом, Софія Андріївна. Вітаю. Як відпочили, як сім'я, але я про інше. Є така думка, він указав перстом гору, вам треба рости. Ви молодий перспективний кадр. Софія неабияк втішилася з того, що от вона вже й не людина, а кадр, та ще й не з кінофільму, а перспективний. Гаразд, буде рости, якщо добре поливатимуть. А палець гарматного, що либонь з тяжкої праці та недоїдання був уже за грубшки із добрячу сосиску, поціляв кудись угору наче підвішений невидимою ниткою до стелі, і сіпався, наче за ту нитку хтось знову ж невидимий сіпав. Є думка там, жест. Будемо висувати, жест. Тільки ж ви дивіться, жест. Дивіться. Дивитися пасувало вгору. Софія глянула, але нічого цікавого, крім великого чорного павука, що хазяйськими кроками міряв директорську стелю, не зауважила. Може, то він виплюв паутину і смикав отого сосископодібного пальця? Софія аж стихо засміялася. Заіржав і гарматний. Отак От без усякої причини, що як відомо, ознака.